pero un momentito y mm. es café eh ko, to, ko, aquí hay esto se puede rogarlo porque ya <tien>, ja, ya <tien>, ja, wenn ich steh dort ihr auch dann und hier ist Kaffee übrig ¿o no? ¿Vi dürfen uns Kaffee dann nehmen? Sonst wird das morgen. Ya ja, ya ja, son son dürfen Sofia Sofia okay. nur Küche. Aber mit mir darf Sofia Lande jetzt hier. Yo <lacht> no, estaba <da>, aquí de manera. Ya ya no mala va Kaffee Lande son sin Mull, deswegen, ¿no? Bueno, bueno. vale. e, <laughs> baina, bai, e, menedik eta aztero bezala, eta neguari ia, agurre esaten, e, beroa badiru di, baina bueno, beroa, beroa oso bai korra da, baina usaitzen da, usaitzen da berria eta denok pozten gara. Eta Udaberriarekin batera, martsoa eta martsoaren sortzian, Eh, espero dezagun berriz kaletara eh, atez ateratzea eta kaleak eh, gure esku hartzea. Eh, momentu honetan berriz ere derri gorrezkoa da, behin eta berriz eh, alde batetik kanbona bueno, emakumearen presenzia bai ez baina bestetik ere eh, kanpotik datozen erasuei aurre egiteko eta hause dugu hemen ere aste honetan izan dugu albiztea, Turkian izan dako erailketa, emakume, are, emakume baten erailketa, bai eta Turkia, Turkian emandako dako protestak, e, hemen ere gizneskoak aterabila izan bulen taksim auzoan eta gonak jantzen idutu ema, eraildako emakume honekin eta emakumezkoekin em, elkartasun adieraziz annia nonekin batera eta gure gure ildoan edo kurdistanetik askotan egiten ditugulako aipamenak emakumeen erakundea emakumeen erakundea armatua kur, kurdistanen komunikazioa atera du eta emakumei dei egiten die beren eskubidea eskuan hartzeko eta autodefensarako bide guztien bidez edo ta, e, lortzeko eta haien eskuan hartzeko gure esku hartzeko ba horrera deialarra eginez eta honekin emakumeen e, e, presentzia armatua ere e, ba, goraipatzen dute beharrezkoa den lekuetan eta bueno, autodefensaren deialdia Egin, egin dute kurdistaneko emakumeek, komunikatu luze batean Eta emakumeak mundu osoan jaso dituen edo bairatzen dituen erasoei aurre egiteko Ba hause, zizkabat, bai, martxaren sortziaren kontestuan edoia jarriz Eta urrengo asteetan, urrengo astean, agian honetaz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 Itzultzailea egongo da gaztelerarako, beraz, eh, izkuntza ez da oztopoa izango eta gaztelera dintzatakit enenzat, euskeraz ez da itzultzaileak izango, baina eh, konferentzionetan parte hartu daiteke, azte santuan da, beraz, lenguan naizan genuen ah, Hamburgo izan daitekela turismo urako hiria, kasunetan, Turismo politiko dako izan da Dileanburgo eta etorzeitezte konferentzianetan parte hartzera. Bueno, bukatu da publizitatea eta aste hastenetako kronika honekin. Urrengo hasten arte!